call me ah, yeah, yeah. svakog dana čujemo nama poznato izjavu. Danas sam imao težak dan. Danas sam doživio stres na poslu. Danas sam imao nesreću i tako da. To nije imao trudnost. Kad god jedan narod, kažemo zemljan slobod, kad ostupe od Islama, Allah svevišnji daje im nesreću. Rijetko kad čujemo od muslimana, muslimana u znači nikad, to se neće ni čuti, rijetko kad čujemo, danas nam se boju uzvišenog Allaha. Ta izravena nam je strana, nemaju je među muslimanima. Da neko dođe da kare, danas sam razmislio kako ću na sudnjem danu položiti račun pa sam se zbog toga zabrinuo i to mi je stresilo danas. Toga nema. Ima stres nije oplaćeno, jesu plaćeno, nije završena, završen pošto je završeni, nisam dobio papire, ja sam i tako da i tako dalje. Stres je oko đunjaluka, oko ahireta, u nas stresa nema. Jer čini se kao da su ljudi preste sirać upiju pa samo još čekaju da dođe mene smrti, da uzme dušu i da tog insana nas Miskindana nas obede u džennet i to je. samo nas to dijelio kod dženneta. Da, inahe, da, Allah. Šta je, braću, strava od Allahe? Bojeti sa Allahe. znamo kazat, kad prigusti kavim jedan drugom, boj sa Allahe. Bojeti sa Allahe ne znači bojeti se da će ta vlađa odlašanu uništiti, da će ti oduzeti blagodati, da će se natera u onom smislu da te taj zrah odvrati od dobrih dijela. Bojeti se Allah za znači, to je takvalka, izvršavati vjero naredbe, a sustezati se od vjerozavrana. E to je bogovu jaznost. Da insan pazi dobro šta ću vrati, a šta neće. Kad se na raskresnici upali semafor, kad, kad se upali crveno, svi mi stajemo, jer radar je iza, pol crajec je tu negdje. Valja to posegnuti za naučanik, pa plati prekšalje. Kad se upali zeleno, onda idemo. Kad mi ga zeleno, mi smo daleko, kočimo. Ko Zašto? Iako smo sigurni da moramo proći, iz predostrožnosti da ne bi slučajno ona kamera, a neka kamera, da ne bi ona kamera upala se prije vremena, pa usikala i onda drođena kućnu adresu kazna. Što bi dao? 40, 50, 100 maraka, nije bitno više manje, kad ne mora A e, to je bogovoj jasnosti. Insan pazi dobro šta ću raditi, a šta neće raditi. Strava od Allaha, kažu islamski učenjaci, goni insana Allahu. Potiče da još više Allaha obožava. Kad se čovjek boji čovjeka, ili životinje, ili bilo čega drugog, on od toga vježi. A kad se bojiš Allaha, Onda bježiš Allah. Od Allaha bježiš Allah. U onoj domi koji učimo prijezbavanja. Allahumma slemtu nefsinejk, ufavudtu eminejk, uanjadtu lahirinejk. Čovjek prekušta Allah i onda kaže la menja, wa la menja aminka illa inek. Utočišta izbasa od tebe nema nego kod tebe, gospodar. Nemereš od Allaha, nema drugog Boga. Da čovjek kaže, ja sad na uzbedljate, ali bježimo od kazne, ali ima neki drugi bog koji će me zaštiti. Nema toga. Samo je Allah onaj od kojeg bježiš i kojem bježiš. Kažu, sam sključenaci da je obaveza svakog muslimana, svakog čovjeka da se boji i guziš od To je vraćao farz a Svaki musliman se mora središnjega Allaha, u onoj mjeri koja će ga odvratiti od harama i potaknuti na činjenje dobrih dijela na izvršavanje vrađiva od raza i od harama. Ukoliko se dogodi da čovjek izgubi ovu i da ga taj strah u jednom trenutku napusti i da učini zabranjeno, a ne učini ono što je obaveza, taj čovjek nema straha onoliko koliko bi od srvišnjega Laha Zalašanu morali imati. Ako strah od Laha dođe do te deređe, da čovjek se zbog toga razboli i da se čovjek zbog tog svog straha Da odustane u činjenim dobrih dijela, to više nije Boželja strava. To vodi u pretjerivanje u vjeru Islamu i takvi ljudi, obično, koji je šeita na to ne vede, oni obično kasnije odustaju, odustaju od e, od vjere Islama. Strava od Allaha, braćo, ima svoje plodove. Allah žel dašanuhu nije nijednom čovjeku dao znanje u srcu znanje koje ovdje počiva, a koje niko drugi ne vidi. Niko ne zna, esi li ti iskrenil nisi. Kad čovjek izdvoji onaj jednu novčanicu, da je da kao milostinju potrebi to. Niko ne zna, jel čovjek iskrenil nije. Čak to oni meleki ne znaju koji zapisuju dobrodela. Njihovo je samo da zapišu. Ne zna to ni šetan. Še šetan ne zna gajbi. To je u srcu. I kome god da vlažu lošanu, u dad ne. To, dadne mu i posljedice toga. Jedna od posljedica strahovane od Allaha Želešanogu na Dunjavuku je da Allah Želešanogu daje čovjeku vlast. Boji se Allaha, ne bojiš se ljudi. I onda Allah dadne da se tebe ljudi boje. I možda sam priliku vidjeti kad čovjek uklanja zlo, pogledam. Samo pogledam one koji zlorade ljusne, razilaze, nema silu. Nije ni presjedik, ni kadija, ni, guverner, ni polcajec. Ništa nije. Ali je momen. I boji se Allaha I Allah želešanu hudadne. Bog toga što se on njega boji, da se ljudi njega boje. Jednim pogledom je, ili jednom riječu, samo rekao momci. Ljudi se razilaze zločine na javnom mjestu. I razilaze zločine. Neće se. Nekoga bi izazvali istukli da. Alongako ko se boja Allahu <coughs> džele snažu je se, se ljudi boje. Allah džele kare kaže u Kur'anu: "Boka al-ladina kafarū I oni koji nisu vjerovali, govorili su svojim poslanicima: "Lanukhrijennakum min ardina." Mi ćemo vas iz svoje zemlje odavde protjerati. "Aw la ta'udun fi millatina?" Ili ćete se vi vratiti u našu vjeru. Vlastavci te islaminci, to ono što su mi pagani. Fa ouhar rabbuk fa ouhar bi gospodar ma objavio ja cu zacievo da sumnje unistiti zulumciara wale nuskinanakum al-ardam min ba'dihim izadi im cu vama brast dataki na zemli nakon ni kad oni budu unisteni dok cega zalika liman khafa maqami to onoga ko se bude boju da ce predalno Svevišnji Allah kaže, račun polagati i ko se bude bojo moje prijedni. Boji se čovjek Allah i Allah modantne vlasti. Ako čovjek u svojoj poruci nema autoriteti, ako nema autoritet u svojoj zajednici, Užo je široj, ne potravlji razlogu ovog. Da je ovoga, bilo bi sigurno drugčije stane. Druga, drugi brać oplod Što strah od Allaha tjera insana na činjenje dobrih djela. Taj strah od Allaha tjerate na činjenje potiče tebe na činjenje dobrih djela. Šta su govorili ljudi, dobri mumini koji druge koštiraju, koji drugima pomažu, kažu ovako, Aulubillah imine šeitana bađim, Inna ma nutrimukum li vađu illa, Mi vas hranimo, dajemo vam samo zarad Allahova lica. Onaj ko dane radi Allaha to više ne spomini, on to zaboravi, ko da nije dao, jer ako spomenete to poništa vam. Innaman utrimukum li vođu illah, dajemo vam, ranimo vas, dajemo vam hranu radi Allaha lica. Od vas ne tražimo nikakvu nagradu, niti nadoknadu, niti zahvalu, zahvalnost, nista. La nuridu min kum djeza en Zbog čega? Inna na halfu min robbina. Mi se bojimo svoga gospodara. A ovdje leži razlog, zbog tog ponačaja. Da čovjek dadne i da zaboravi da je dao, da ne pretprskiva, da nekada je, hey, da da nije mene naozbila je tala, još i širk čini. da nije mene bilo ti propov, ne bi ti bio sad to što jesi da mene nije bilo. إِنَّا نَخَافُ min رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْفَرِيرًا Mi se bojimo svoga gospodara, bojimo se dana kada će čija će zlak ob bit sudje prisutna, to je sudji dan. Šta onda Allah kaže? To je stanovici ženneta. أَوْقَهُمُ اللَّهُ شَرْرَ دَلِكَ الْيَوْمِ I je njih sačuvao. Buk čega od Allah govori u prošlom vremenu. Sudji dan još nije bio nije bilo polaganja računa Allah Zutrašanu govori ovdje u prošlom vremenu dok čega kao sam slučajan se zato da se stekne dojem kao da je to bilo već da, to je u arapskom jeziku takav način izražavanja ima možda i u našem kad neko uradi nešto i onda se kaže za njega ili za ono što će uraditi potrebi se glavu u prošlom vremenu da bi se potvrdilo to njegovo i posebnica Stočaqahum Allahu shabba dalika al-yawm. Ya Allah, jedinih sačuvao, ili dakle u prijevodu onom, slobodnim, Allah će ih sačuvati zla toga dana. Wa laqahum nadrata wa surura, idatain blistavosti i radosti. Kada Hasn al-Basri rahimehullah. Da će u skupini mudih Allah dati da budu blistavi u licu, blistavosti na polju, wa sururan a radost srca toga što su se bojali Allaha i što su učinuli dobra dela i što nisu očekivali niko tkoga da im zabavili. A čovjek stekne dojem da među muslimanima danas ima ljudi koji dadu za džamiju pa bi što kaže jedan naš alim, volili bi da ime njegov na Munarvisi i da ga vidi da se vidi sa sedmom brda. Ime, taj i taj dao za džamiju toliko i toliko. Allah vidi, ne mora insan vidjeti. Dovoljno je što Allah vidi. To ako im samo nije dovoljno Onda ne treba ni pomagati, ne treba ni davati. Bolje mu je da se ukloni od tog hajera, jer time što daje, on no samo grijeh čini, da čini dobro djelo. Ovo su plodovi na dunjavuku, Bogu bojaznosti. A na ahiretu, braću. Na ahiretu. Onaj ko sa Laha bude bojo biće u vladu, ispod Arša. U vladu Arša na sudnjem danu. Kad se ljudi budu gušli u znoju, kad ne budu znali šta će sa sobom, onaj ko se boja o biće u hladu arša. Kaže Resulullah s al-salamunu na risu, koji spominje koliko kategorija. Spominje sedem kategorija ljudi koje će Allah smjestiti u svoje hlade na da svoj dana. Znamo kad je sunce i u ovim zemljama, kad 35 ili 40, kad ugrije čovjek, kad ide na malo dužoj relaciji, traži pored zgrade i malo trun lada, samo da glavu zakrije. Nije lako trpti sunce. Kamo da 50 ili 70, što se ne moglo moža da izdržeti. Sudnji dan, sudnji dan. Kako će te dan biti? I tad, u tom trenutku Allah te tebe smesti tamo gdje neće smesti većinu muslimana, ne ljudi. Većinu ljudi, muslimana gdje neće smesti tamo tebe smesti do toga što se boju Allah različano. Ovdje spominje Resulva, zanimljivo su dvije kategorije. I jedna kategorija, jeste čovjek koji kojeg ugledna i lijepa žena pozove da ne mora. A on kaže, ja se bojim Allah. I kaže učenjaci da to kome se dogodi, da treba izgovoriti te riječi, ona ga pozove, a on joj kare, neću, ja se bojim Allah. Ne u sebi, nego na glas. Zbog čega? Kaže učenjaci zbog toga da ne bi ostupio svoj principa. Da mu to bude još snažnije. Da ona da ne mere sam sebe reći pa rekao sam neću i sad se po na to svoje. Neću, neću bojim se Allaha, treba izgovoriti. Da Allah zakvali muslima da od izkušenja. I druga kategorija u ovom hadisu kaže Resulullah I čovjek koji sa Allaha sjekli dok je sam, Kad nema nikoga, kad nisu oči niči oprte u tebe, sjetiš da je Allah, Allahove dobrote, Allahove milosti, Allahove kazni, njegove strogoće, i onda kaže, suzaprte čest lica. U tom trenutku, ona iz čijih oči u tad suza kreni, ne zna dobro da te oči neće Čehenemska skavata pršti. Kao što neće pršti ni one oči na sudnjem danu koje su čuvale stražu na Allahom Želješanom putu. Allah je samo oči. I Allah je dobar. I Allah je predobar. Pa ga molimo za njegu dobrotu. Da nas svrsta u ove kategorije o kojima govori Resulullah, a pogotovo u ovu posljednju kategoriju koju sam sad spomenuo. Sam sad spomenuo a protiv koje se danas bore i muslimani, neznajući, nažalost. I nemuslimani. Na I Karuni, i Hamani, i Faraoni, i svi odreda. Ali... Allah je počasno kaže: "Wallahu mutimmu nurihi walaw kana hal Allah će svoje svjetlo u potpuniti ti. Pa makar to nevjernicima ne bilo pohode. Žele utrnje lavo svjetlo. Kažu učitelji da čovjek nije kadar sa pet metara svijeću u običnom gostu, pohanu. Kako će onda utrnjati lavo svjetlo? On to žele i odjeljuje svoj metak da vraća od lavova puta je od islama a to će im se kasnije sve oblavobiti, njima i završće u paklanoj vatri, tamo odakle se nikad neće iščupiti. Drugi plod je vraćao da laža lešanu u obrašta, djeje, zbog bogove jaznosti. Ovo ćemo ostati za kraj, ovo je, ovo je jako zanimljivo. Pa ćemo preći na treći plod, a u njimu se kaže... Da će Allah Želešanumu, onoga ko se bude bojova Allaha na ovom svijetu, pošteti straha na sudnjem danu. Kaže Resulullah s.a.m. u jednom Bogu znamo na risu. Da je Allah Želešanumu rekao sljedeći. Neću objedinti na jednom čovjeku dvostruki strah i dvostruku sigurnost. Šta ove riječi znači? Kaže nam Resulullah prvim si od Allaha Želešanumu da je Allah rekao, ali iskući. Alao je riječ koja je Resulullah pred njela, se ne nalaze u Koranu. Neće objedinti na čovjeku dvostruku strah i dvostruku sigurnost. Ona i kome se bude dojom na ovom svijetu, njega ću sigurnim učinti da su u njem danu. Znači, jedan strah ovdje, a sigurnost tamo, tamo nema straha. Nemere i ovdje strah bito da lajim tamo. I ov sigurnosti tamo. Znači Allah Željšanu neće dati da se čovjek boji i na Dunjavku i na Afiretu. Mora izabrati. I svako od nas mora izabrati. Oću se bojati Allah, a ovdje, ili ću tamo se bojati ženem Skevadve i posljedica. Jedno toga dvoga čovjek mora. Resulullah kaže, da dakle, Francija ovaj hadis kusi, ako me se bude, ako bude siguran ko bude siguran od moje kazne na ovom svijetu, da ću da se boji na budutjivstvo. Kako postići Bogove jaznost? Kako da čovjek stekne to pa se boja Allaha? Da inama neka ta suza, pa makar nek nek ne bude, nek se bar oči malo nalaze ako suza ta ne mere, ne meremo nikako natire da kane izluka. Bar da se oče oblaze. Kažu islamsi učejanci da postoji nekoliko načina. Prvi je način da se razmišća vraća o Kur'an. Mi svi pametimo Fatiha. Ona je aj ti jake nam budu i Znate li da je Čeh Ibn Al-Ka'im Rahimahullah napisao knjivu u dva toma koja se zove Madari Džussarikim? Jedan tom je preveden na naš jezik, drugi nije. I ta dva toma kruže oko značenja ovoga je da ijake nam budu, o ijake Samo tebe Allahu obažavamo i samo tebe, o tebe pomoć radimo. Četiri riječi predstavljaju islam. Ko bilo šta od ovog izgubi i badet, robovanje Allahu ili trađenje pomoći od Allaha nije musliman. Onaj ko roboje a trađenje pomoći od drugog koji mu ne mere pomoći, od meita na primjer. Čovjek nije musliman. Dakle, ako izgubi bilo šta od ovog, nije, nije musliman. Da razmišlja o Quran i da razmišlja o poslanikom, ali i sada to sadam životu. Da razmišlja kako se je to poslanik ponašao i kako se on kako se on bojovo zvišenog bala. Drugi način je vratio da razmišlja o alagoj da O alagoj imenima, o alagoj i dobroti. Trema im srano, kako dobrota prati čovjeka od prije rođenja. Kad se zamenne utrovi majčini. Kako Allah Jelešanu daje da se taj tlod čuva i da napreduje i da se hrani i da, e, i da se onda čovjek, dakle, da se djete rodi i e, da, da ga majka doji kasnije da odrasta, da se mijenja da, i da odneti uputu i sve blagodati koje čovjek ima, sve da od da o tome razmišlja, da razmišlja o lavu i o brod prema vjednicima i prema strogoći kazni prema nevjednicima. Treće je da, da razmišlja o smrti, ko će se bojati Allah, i onome što poslije smrti dalazi. Mi vidimo mejta, gasulimo mejta, umotamo ga u čefijina, pokrijemo ga onom strašnom zelenom čadvurtijom, nosimo ga do meza, pa ga spustimo unutra i stavimo one draske i, i, i zemlju na njega bacimo. Za pola saata, sve zaboravimo. Tako Allah, da imamo od Allaha obećanja da mi nećemo biti jedan od ti. Ne evo, nek Svaki od nas ovdje koji smo živio stotinu godina, da budemo stare dede, koja je Jakub, ala i sallam, što se kare u predanje, da, da su mu obrve spale skroz dolje, toliko je bilo star i toliko je od tuge i od, od jadaza i usfo, ala i sallam. Kare sam nekim tefsidima, ala i Da tolku starost, Tako dugo doživimo, opet ćemo biti jedni od onih koje će mladi ljudi puni kubata okupati, zamotati, odneti na kabur, vaneti na na, na na mezale, spustiti i zakopati. Otnućemo mi niti, opet nas istočeka. A to i ni mi se da padamo kod onaj poslanikov hadis kojam resolu kaže Mara ra'itu mithal jannati nema pali buhaj. Zaista ne postoji veće, ne postoji veći užitak od džennemskog užitka, a opet oni koji ga žele spavljeno. Bezbriž, kukup odmah. Oma ra itu misle nari, nema hari buhaj. I nisam vidio, ne znam da postoji gore iskušenja i gora patnja od džennemske vatre, a opet spava onaj ko od želi popići. sam se došanu Bogove jaznosti da mora postići isto tako da čovjek bude svjestan da Allah žele šanu mora dati, da učini grijih i da onda umre prije nego što se da taj grijih pokreni. I da radi dobra djela, radi dobra djela i onda na kraju posebne i Allah mu uzme dušu prije što se pokaje A imao je namjer učiniti, imao je namjeru dati, imao je namjeru pomoći, imao je namjeru, on imao stotinu namjeru Jaki u namjerama, a slabi u njihovom provuđenju. je bude jako, ima, nije ta hejbet, a ništa ne poduzima, samo sjedi nota šta bi namjerao. A ne nota šta bi radio. Namjera je dobra, dok se namjera u čovjeku, dok čovjek u sebi namjeru potranjuje, dok je ima i dok provodi to u dijelu, to je hajt veliki. Ali samo slagati namjeru na namjeru i nijet na nijet, i busati se i pozivati se na neke svoje, priješnje zasluge, a ništa ne poduzmati, Bogom od toga nema. Hr. Isto tako obo obojaznost ćemo postići tako što ćemo za obrata Allahu željašanu, da nam to da ne. Vidite ovdje koliko je raz. Niko nije Allahu željašanu u to, znamo povznamo svi. Niko nije Allahu željašanu u obratio se i rekao, ja radu učinima muslimanima. Jer tako je da nije, zato što ne se Allah stvorio muslimanima. Nije niko od nas bio krišćanin pa da je prigvatio islam. Sad ne ulazimo u pitanje kakav je ko bio prije i šta je radio. Kažemo u osnovu. Allah je dao uputu ljudima da nisu trazni. Vidite kolika je I kako će Allah onda dati tebi, te tebi tijekad traziš? To je Allahova davanje neprocijenjivo i nemjerivo. A Rasulullah je učio dovu. Allahu u moksim danja mi da te hudi be između nas na kom samo što je mi naučimo, uči e, muslimani uče u drugim zemljama. Allahu daj da budemo bogobojazni pa da nas ta bogobojaznost odvrati od činjenja gđa linjela. Da nas obrati da bude brana, da bude prepreka između nas između nas i harama. I je, šesti način za stjecanje bogovljaznosti je braću da se stječe šarijasko znanje. O ovome ćemo ako Bog da kasnije priječati detaljno. I vidjećemo ćemo sve kako nas šeitan odvraća od toga. Znate li braću da je bolje uzeti jedan hadis dobro ga naučiti na pamet ne mora na arapskom jeziku. Na našem jeziku. Pa čak i u značenju svati riječ Resulullahu Esau Sadam i naučiti komentar toga hadisa i to prenosti muslimanima da je to bolje u to trošti vrijeme nego u dobrovoljni namaz na filo namaz kad bismo mi morali prosuditi koji je bolji čovjek od dvojice jedan je cijelu noć klanju nije sa kijama silazio i sa seždelju a drugi je cijelu noć čito Učio i to sutra prenosio, mi bi kazali, pa ovo ovaj je što je klanio, on je bolji, pa on je klanio, ovaj je čitao. Nije. Onaj koji je čitao i koji to prenosi i bolije kod zato što je u njega korist, kazu Arapi, nefaun mu te addin, korist koljane. E, e, dvostruka korist. Za njega i za druge ljude. Ovalj koji je sam on, on ima korist od namaza. Onaj koji je naučio i prenio, ima korist i on toga, jer je učenje vraćo ibadet. Prva riječ, ik robis mi robik. Prva riječ, prvi ajed. Čitaj, mojme gospodara. To je ibadet. I onda ibadet što prenosi i kad prenese, ako onaj drugi musliman postupa prema tome sudnito prema tom kada Isus sve dok on to radi ima nagradu istu onoliko koliko on ima istu a njemu se ne umanjuje Koje sad vodi one koje klaju one namazi njegovo za pečatenjem njemu se više dobro djela ne pišu a oni koji je naučio pa prenio njemu dolazi lažan mudaj i zato dobro spomenućemo odi za kraj mi kad govorimo obraću vas habima Ne želimo idealizirati i kazati kada to su ljudi bezgriješni bili. Nije tako. I oni su, I oni su jeli i trgovali, komunicirali. Znalo je među njima ponekad dođe do razmivica. Neću reći do grubih riječi. Dođe. Došlo je do suhova i tako dalje. Ali su ashabi, za razliku od današnjih muslimana, svoje greške ispravljali i trudili se Ibn Abbas radijallahu anhuza, koji Rasulullah učio dobu? Velike il počasti da postani za neko učinio dobu. Rekao je Rasulullah jednom hadis, u hadisu, u dobi jednu. Allahumme, faqihu fid dinu, u'allimu ta'winu. Allaho zišanihu, poučila upropisa vjere i naučila, poučila ti tumačenju Qur'ana. I zato je Ibn Abbas najznaniji komentator Qur'ana svih vremena ik kada su jednog dana se neće pojaviti neko sličan Ibn Abbas radijallahu anhu taj čovjek je imao ispod lica ovdje imao je dvije pruge koje su vodile prema bradi dvije pruge dva na dvije ako je ispravno reći bez gotine od plakanja i straha od dovišenoga bah Ibn Abbas radijallahu anhu a naudi se da je Omer radijallahu anhu Kazao, kad bi glasnik sa neba povikao, svi ćete biti džanetlija osim jednog čovjeka. Kad ja se povori da ne budem ja taj. Al Allah, Resulullah mu džanet obećao. Stoji Omer radijallahu anju na brdu Vuhud. Sa Osmanom radijallahu anju i sa Resulullahom sallallahu alayhi wa sallam. I Vuhud se zatresao. Znate zbog čega? Zbog radosti što na njemu stoji poslanik. Radost! Brdo se trese od radosti što je na njemu Rasulullah i što su dva prvaka. Pa Rasulullah reče, usbut uhud, smiri se o brdo uhud. Inama alejke nebijun o siddikun o šehidam. Na tebi se nalazi vjerovjesnik i Abu Bakr, pa siddik iskreni i dvojica šehida. Omer i Osman radijallahu anhu. Allah im rijepe u djennet Poznat vam je slučaj kada je Mesruk, taj tabin koji je dolazio da je išao da je Allah manja pitanja u vjeri. Poznat je kada je ispričao da je krenuo na pijacu. Krenuo je na pijacu. I kada je prošao sam pored njezne kuće, pored sobe, to je bilo ujutru. Kada je prošao sam, kreno sam, sam na ovaj neki posao i da svratim da čovjek nešto upita kaže kada Isa radi Allahu anha stoji na namazu i ponavlja jedan ajed ajed iz sura Atul kojima lađa došanemu kaže fa menna Allahu alaihim fa menna Allahu alaihna samum kojima lađa došanemu govori o dženetlijama kako će u dženetu jedan drugima govoriti fa menna Allahu Allah nama milo svoju kazao bi sačuvao nas od patnje u dženem Ona je ponavljala taj ajd Klanjević. I kaže, kad je otišao, obavio svoje potrebe na pijec i zadržio se, vratio se nazad, ona još to inak i i taj kuranski ajd ponavlja. Jer Kur'an je, braćo, jak. Kur'an se Kuran se ne mere podnijeti na taj način da se onjemu razmišlja dobu detalje, srce puca suzeteku, samo što ga mi ne razumijemo i ne znamo šta ti svi ajeci znače. No da nam je čudno kad imam tamo u Haremu zaplako, na iake na budu, a iake nestajim, pa moram plakat jer on zna šta taj ajec znači. On zna šta znači iake na budu, a iake nestajim, da ne zna i oni prošao koji mi Predo bi učio bi Fatihu s.a., učio bi teravio Allahu akbar sebi, Allahu akbar sebi, Allahu akbar sebi, sebi, sebi za 17 minuta i svak u svojoj kući. A mi je to upućen je i znamo. Vratimo se sad na ono treće, podnosno drugog, drugi plod. I nastoje ću biti kratak, ako je u ovim u ovoj temi, za o kojoj ćemo govoriti, moguće biti kratak. Jer hal muslimana danas nalaže da sa ovom govori. Drugi je vraćo plod bogobojaznosti da će Allah oprosti šanhu oprostiti čovjeku nije. Zbog toga što je bogobojazan. Čisto zbog te bogobojaznosti koja ja sam u njemu nalazim. Bez dijela. Pa makar i dijela ne popratla tu bogobojaznost u odeljim situacijama. Ima muslim, rahmetullahi, ali i zabilježi ove ovaj pre koje bogore predanje u kojem bez uva, ali Israela to je prije vas neki čovjek koji je puno rješio Hamanha Panema nema gdjeha da ga on je uradio. I kaže kad je trebalo da umre na samoznoj postelji sakupio je svoju čeljan, svoje zinove i reko je kad umrem zdravite sad ovo, ovaj, kad umrem vi me spalite kremirajte moje tijelo. I kaže zatim onaj pepeo dobro istrljajte. Da bude što sitniji sa meljtera. I kaže zatim ga iznesite na more. Kad bude olu uja velika. Kad ne mogne lađa plot. I zatim taj moj pepeo razaspite po moru. Pog čega je? Kaže ovaj čovjek, Resulullah nam to pripovjeda, jer ako me Allah mogne oživjeti, ako me Allah mogne oživjeti, kazniće me kaznom, kako mi je kaznio nikad nikoga. Čovjek je umro, Resulullah kaže, sinovi su izvrstili taj vas svijet, spavili, oca, pepe osamljeli, još više ga usitnili koliko je moguće i raza sud ga pomoru. Zatim je Allah Zalašanu, gospodar svjeto vas a morući. Kun tajegun budi ono bihvali. je zemlji, eddi nahazti, vrati ono što se uzela. Zapovijedi o moru i kada je taj čovjek u tom trenutku se našao pada Allah Zalašanu. tom trenutku. I onda je Allah pita, dok čega si ono uradio onako? Šta te je potaklo da onako kažeš i da onako zatražiš, da onaj vas nije da dneši? A čovjek odgovori, gospodaru moj, bogov ojaznost od tebe. Bojao sam se da ćeš mi kazniti, pa sam to tako uradio. Šta je Allah uradio onda? Prosti ono izbiru. Kova lisa ne lazi u muslimovoj izbirci, zabilježio ga je imam el-Buhari bez sa određenim, znači, znači, e, e, e, na jedan drugi način ga je zabilježio, druga verzija, ali je u biti taj. <kuh> Ovu verziju koju smo nagrodno zabilježio imam muština. I gledajte šta ovne sad kaže šehov islam Rahmetullah Ali. Kaže, ovaj čovjek je vjerovom da ga Allah želešanu neće moći proživjeti ako Ja, njegova djeta spale i ako njegove peto razasku po moru. Vjerovo u to ili je sumnju. Znači, vjerovo u to ili je sumnju, kada je šeho Islama. A kaže, oboje od toga dvoga je kufr, nevjerstvo. A čovjek sad kaže, Allah ne uzbila je tada. Allah me neće moći proživjeti, djeti uraditi, ako to je kufr. A šta kada je šeho Islama? Kufrun jekfuru bihi men palmet alej ilhudžetu. Nekove šehu islamove riječi poslušaju deđali koji se nalaze u ovom ummetu. Poslušaju kada je šehu islam, to je kufr i nevjernik je onaj protiv koga je uspostavljen šerijski dokaz. I opravdava šehu Islama ovdje neznanje u u ovom pogledu, u ovom segmentu. I šta kaže i dalje? Kaže šehu Islama, rahmetullah, ali to more znanja, taj čovjek za kojeg, kad bi izakoga smio insan tvrti da je džanetlija, rekao bi da je on džanetlija. Kaže šehu i zato se, i zato je u gorejem položaju, Ovaj čovjek od onoga muslimana koji vjeruje u Allaha i u sudnji dan i čini dobra djela i vjeruje u Allahu u obećanju, u dženneti, i džehennemi, u prijednu ali kaže pogriješi u vjerovanju on je daleko u onjem položaju od ovog čovjeka iz priješnih naroda koji je rekao gospodar me neće moći proživjeti Uradite tako da ma, ako me Allah proživi, ja sam na drljom. Kada je šehul islam? I zato je velika stvar da se nedjednicima proglasi onaj musliman koji je poznat u vjerovanju zbog greške koju je uradio. Zbog greške u vjerovanju. Ne u fikhu, ne kako nama zabavljaju slavil, ovu godnju godinu slavilonu, nego u vjerovanju. Ako se zna da je on musliman i da voli Allaha i Rasulullaha, ali i sada sami da u to se drvi, ali čovjek pogriješi, pogriješio, nije bio svjestan kad je govorio šta je rekao. Nije znao da to što je kazao, povlači zasnogom hejbe drugih stvari. Šehhul Islam kaže, وَاَمَّا تَكْفِيرُ مَنْ عُلِمَا إِمَانُهُ بِاللَّهِ فَعَظِيمٌ Velika je stvar da se neredi proglasi čovjek, Velika stvar, dakle da se istira izvan okvira Islama onaj koji je pogriješio u pogledu vjerovanja, a zna se da voli Allaha i poslanika. Zna se. E sad ima islamski učenjaka koji su u svojim izjelama jasno ponekad, ima neki, i svi, odstupili od vjerovanja i negirali Allahove riječi. Allah je kaže da ima dvije ruke. Soriad ma da je dae njegove ruke su pružene ala štedro daje a dolju sad neki učinjaci kažu to nisu ne misli se na ruku misli se na blagodat i negira ove alahu je riječ alo nije negiro što je negiro kuran je to ima ne istrava nijed negog anatao potaklo upravo to da velica ga uzisena galaha i boji se da galahu ne pripiše udove koje ima imaju stvorenja Nemere se za takvog čovjeka da je kafir. Nemere se za onog alima koji možda podržava neki sistem iz svog ištihada. Čovjek tako smatra da je taj pogriješio da ovaj nije. I on sad podržava ovaj sistem. To je greška za koju će ga Allah je ležavno sudnjem pitati. Ali ne imamo vraćo mi pravo kazati da je on taguti, da on kafir, da on fasik, da je novo taj, da je vakir i da je nak. Ne kažem ovo ja, ovo kada je šehek od islama, Da je velika stvar muslimana, koji je vjerujo, za kojeg se zna, te muslimani, da muslimani musliman, i da voli Allah i da su Lulaha, velika stvar, zna njega reći nevijenik. Zbog greške, koju je uradio, kad se tom isto muslimanu obejani, i kad mu se uspostavi dokaz protiv njega, kako i šta, i ako on ustraje na tome, to je drugo opetanje, a šta je, braći, uspostavljanje dokaza? Govori mi jedan musliman, Kako on uspostavlja da okaze? Ja kare, dođem kod nekoga i kažem, Allah je naredio da se klanja. I umjesto ajeta, on navede hadis, ili umjesto hadisa ajet, ne zna. I kaže, ja tako uspostavljam dokaz on je punč sebe. Ja uspostavljam tako da protiv njega. I kaže mu, moraš klanjeti, ako ne klanja, ja kare da je kjaži. Rahavna Kako uspostavljanje to kada Resulullah je sallallahu alejhi ve sellem protiv bogovača u Meku uspostavio dokaz 13 godina i iz Medine 10 godina i onda da je Allah je onda je na kraju objavio al-yawma akmaltu lakum dinakum dana sanbam va shubiyru usara. Tajaj je vjeran na opustom hadžu na Refatu petak je bio. Nata stale je vjeri kažu da je nama jevrejima taj ajet objavljen Da smo mi to dobili, kad mi, ne bi niko od nas živostno, uvijek bismo zaprkavao bit kako, kako mi imamo ta rajev, Allah je nama to objavio. I kaže Omer radijallahu anhu, ja znam i mjesto i vrijeme i sve znam kako je bilo kad je objavljen. Kad je objavljen, kad je bio arefat na okrusnom haču, Resulullah je bio na svojoj deli i petak je bio. Allah objavio danas da vam vašu vjeru usavršio. Uz postavljanje dokaza, bratju, nije stvar, to je, to je relativna stvar. Nije lako kazati, ja sam protiv njega uspostavio dokaz. Ja smo i koji moramo uspostaviti dokaz. Čovjek uspostavlja dokaz, a umjesto ajta navodi hadis, ili ono što kažu, vjernici su braća, a al-va'adudain znači dug je, obećanje je dug. A on to navodi umjesto kuranskog ajta. I kako da uspostavi dokaz protiv stvorenja? Nećemo obraćati se radi o ovom, mišava, morat ćemo držati predavanje, morat ćemo ovom govoriti, smo mi skloni, ne govorimo sad ovdje o progrušavanju, čisto, na ivenicima, nego se ovo, ovo taj nadugo, znači, skloni smo reći čovjeku da je novotar, skloni smo reći čovjeku da je fasik, da je grešnik, da je... Čak ima i oni koji moli da, da Allah, Želešanu, nekom neoprosti, ima i takvih ljudi, i koji govori, Allah ti neće oprosti, kao što je Resulah najavio. Zato je, dakle, ovaj, morat ćemo o tom, ako Boga, još govoriti. Ovaj, ne govorimo samo o progrošavanju ljudima, nevjernicima, nego govorimo o svemu, onom što iz usta jednog muslimana izađe, ne bi to trebalo izađi. Jer riječ koja je izađe iz usta vrati se, ne mere. Moja samo čovjek za nju imati posljedicu na ovom na budućem svijetu. Molim se, Višnjeg vladađa Lošanu, gospodara Arša, znaoca svih tajni. Da nas povuče islamu. I da uživamo ovo ovoj ovo malo života. Par godinica što je ostalo da. Da uživam. Jer Allah objavio islam da se u njemu uživa. Ne da se pati. Ne, nema. Ako se pati u islamu, znak je ili da islam ne nevalja, to bi ja ne da taj musliman nevalja koji se pati. Jedno toga, dvoga nestima A islam je čisto. Dakle, ostaje nam se manha da se pouče i da čitaju, da ih čitavaju, da paze kako se ponašaju, da jedni druge razumijevaju, da e, se lijepo ponašaju i tako dalje. da saložu, ne. Radim.